Tak, můžem? Můžem. Ahoj. Ahoj, Tome. Tak, na začátek bych tě chtěl požádat, jestli bys mohl říct celé tvé jméno, kde se nacházíš a pokud chceš, taky tvůj věk. To můžu sdělit. Jsem Adam Suchý, v tuto chvíli se nacházím doma v Olomouci, v pokoji svého staršího syna, protože tady je nejvíc klid, když si to bývala moje pracovna, ale to už bohužel neplatí. A můj věk je 46 let. Bezva. Tak první otázka, kterou pro tebe mám, je, kdo jsi jako člověk. A můžeš to vzít z jakéhokoliv aspektu. To, co mě taky v podstatě zajímá, je, jaké jsou tvé kvality záliby nebo pro co se dokážeš nadchnout. Hmm, to je zarudná otázka, taková filozofická v podvečer. Kdo jsem jako, no přiznám se, že, že to první, co mě napadlo, protože to mám tak jako čerstvě, takže svým způsobem si myslím, že jsem pořád trochu snílek, že se tak jako snažím vidět takové jako příběhy a věci v růžových barvách, což nevždycky se daří. A určitě se považuju za otce, za manžela, považuji se za psychologa a psychoterapeuta, byť mám takovou jako snahu to vyvažovat jinýma věcma, kam patří Adam jako fotograf nebo člověk, který se snaží psát od textů přes odborné věci po beletry, takže se vnímám v takovým jako balíčku. Jo, že to není jedna věc a nějak mě baví to přepínání mezi těma jednotlivými figurama v tom. Uh -huh. a ty jsi řekl, že, že píšeš, uh -huh. zachytil jsem, že píšeš i beletrý, uh, mohl bys možná o tom něco říct víc? O tom psaní? No, to by asi bylo nadlouho, ale... ale... No mě to vždycky vlastně lákalo a bavilo. Psal jsem někdy od základky básničky, komiksy takový s mravencema, ale zůstalo mi to v tom smyslu, že potom jsem napsal pár takových jako sbírek s básničkama, pak se to přetavilo v texty písňový, a potom se to začalo víc přetavovat v povídky, vlastně v prózu. No a to, co bych samozřejmě rád, ale je to takový běh na dlouhou trať, tak aby z toho vznikla i nějaká kniha, respektive novela nebo, nebo román. Takže to je takový jako dlouhodobý plán, k tomu se přidávají občas odborní články, a je to pro mě taková jako, uh, možná to bude znít teď jakoby divně vzhledem k té psychoterapii, ale jedna jako z nejvíc naplňujících věcí, jo? prostě uhum. si k tomu sednout, vymýšlet to, dívat se, jak to vzniká, jaký to chytá tvár, a když je to potom někde opublikovaný, tak je to taková ta satisfakce, že to někdo čte, někdo na to reaguje a je to takový nějaký jako můj svět, který je jako zdrojem velké radosti pro mě, no. Mně to, to znělo teď jako psychoterapie, vlastně, jak jsi říkal, jak ta kniha vzniká, že to je nějaký proces. Že vlastně no ona... Je to takový psychoterapeutický, trochu. Jo, no ona svým způsobem to je jako moje vlastní psychoterapie, že jo, a to co, to, co se říká, že, nebo to, co jsou jako případy z historie, že jo, že uh... Edward Munch po úspěšné uh, psychoterapii přestal malovat. Jo? Takže uh, nějaký ten vnitřní přetlak a přece jenom nějak cítí démoni, kteří tam jsou, tak tohle je asi ten způsob a vlastně bych o ně nerad přišel, protože mám přesně tenhle strach, že v momentě, kdy už člověk nemá co v sobě vnitřně řešit, tak by se mohlo stát, že nemá už tu potřebu ten přetlak Svěřovat papíru nebo ho nějakým způsobem dál šířit. Takže máš pravdu. Je to svým způsobem eh, trošku psychoterapie. Moje vlastní. Jo, jo. bez vám. Tak další otázka, kterou uh, pro tebe mám, uh, je, kdo měl na tebe jako člověka uh, ve tvém životě největší vliv? A jakým způsobem? No... No já si myslím, už je to takový jako teda hodně osobní, ale, ale to, co si vybavuju samozřejmě kromě pak v postupujícím čase rodičů, ale ta historie byla taková, že úplně jako malej vlastně jsem vyrůstal s mámou a s jejím nevlastním tátou, s dědou, ho já jsem považoval za dědu. A byl to takový ten Úplně, když to vezmu ten začátek, tak takový ten mužský svět nebo exkurs do mužského světa ve smyslu: on byl prostě takový ten chlap s cigárem v puse, který pracoval v autodílně, všecko doma spravil, udělal, na prkínku si krájel salám s chlebem, nožem to napichoval a takhle to jedl, chytal ryby chodil na houby, takže takový ten jako archetyp. A to mi nějak jako, myslím, někde v, jako v pozadí, v takové výbavě, jako zůstalo. No a potom, potom samozřejmě rodiče ať už, ať už jako by svýma zájmama nebo, nebo přístupem, protože si myslím, že měli cestovatelský zájmy, měli kulturní zájmy, měli jsme doma velikou knihovnu, a měli jsme doma hodně hudebních filmů, kdy začínalo video, tak tohle mě asi tak jako formovalo. Vodil jsem tam spolužáky místo školy občas. A, takže jo, tam, tam poprvé jsme viděli Pink Floyd, Zeď, všechny tyhle věci, které k nám přicházely, tak tohle vnímám jako takový formování a potom asi takovou jako skupinku bohémů na Gimplu a, v takových těch představách, ať už v hraní divadla, psaní scénářů, psaní těchto věcí, prostě tak sezení prostě v baru a filozofování s pivem a s cigaretou, tak to bylo toto. No a pak bych asi, asi chtěl v tom vývoji, teda pokud se bavíme, protože teď samozřejmě už formuji zase jiné věci a, a moje rodina a snažím se i něco naučit od dětí, protože to je skvělá škola, ale určitě bych chtěl ještě zmínit takové místo jakoby na planetě, který mám rád, a to, je, to jsou Veltrusy. To je uh -huh. e, z park a zámek a hájenka v severních Čechách a lidi, který k tomu patří, tak to byl pro mě takový velký zdroj klidu. Uh -huh. S hodou okolností jsme tam měli teď sraz po století, a bylo to pro mě pořád stejně silný. Takže to mám tak jako v čerstvé paměti. Jo. Mi to tak zní, že, že jsi vlastně vyrůstal v takovým kreativním prostředí. Asi se to tak dá říct, jo, jo. Já teď jako přemýšlím, nechci samozřejmě někoho zapomenout, nebo to tak, jak to v rychlosti říkám, ale takovým tom hrubým náčertu a to prostředí asi, jo, protože máma nějakou dobu pracovala i v kulturním domě, takže jako jsem měl přístup na pořady, které tam byly, ať už v dělávací, nebo na koncerty. Takže jo, jo, vlastně jsem si to takhle nikdy nepojmenoval, <laughs> jak to říkáš, a ale máš pravdu, jo je to fajn si to nějak uvědomit, že to, uh -huh. že to takhle bylo. Uh -huh. Tak další otázka je, jaká situace tě jako člověka formovala? A jak? No, no já si myslím, že jich asi bylo víc, že bych si teď vybavil nějakou konkrétní v tom průřezu, Myslím, že určitě ti lidi a to prostředí tím svým přemýšlením a směřováním, ale jestli konkrétní situace. To, co mě možná napadá, určitě mě nějak formovalo, když nevím, když jsme se vlastně přestěhovali původně z Lomouce do Šumperka, když mi bylo 6 a začala jsem tam chodit jakoby na základku Gimple, pak to byl návrat zpátky. To, co asi bylo nějakým způsobem formující, je když rodiče chtěli, abych šel na medicínu, protože táta byl doktor. A já jsem tak jako tápal a pak se mi tam objevilo, i že bych chtěl já něco svého, tak ten předěl vlastně se odpojit od té cesty. To asi bylo důležitý. V průběhu... Asi, asi by toho bylo víc. To, co mě napadá z poslední doby tak před rokem smrt táty takovej jakoby předěl e, i ve smyslu tom jakoby generaci v posunu, jak kdo zůstává, kdo nese jakou zodpovědnost, i to vědomí, konečnosti, to je asi z těch nejčerstvějších věcí, tak je jich víc, nevím. Jasně, cokoliv chceš, to je, to je důležitý, co řekneš, takže Jestli je to jedna no. situace nebo víc. tak. Já si myslím, že jich je víc a že všechny potom mají takový jako, eh, jak to říct rozbočky, rozdvojky dál. Jo, že ne. je to... Nevím, napadá mě, když kamarád mě přivedl k jachtingu, tak vůbec první zkušenost s mořem, s tím, že se dá něco jako přeplavat, že se tam dá něco naučit a rozvíjet se v tom, tak to je jedna velká, jedna velká odnož větev. Myslím, že to teď se dá říct volidech, který, s kterými jsem se setkal třeba přes to focení. Že to jsou takové jako dopavouka, se to rozbíhá do, do různých stran. Uh -huh, uh -huh. Já jsem měl takovou představu takového stromu. Může být. Může být. byť mě teď asocioval trošku, že já ty metody jako třeba strom a postava <laughs> moc <ho, co> nemám <laughs> rád, ale ale napadlo mě to, že to jo, jo že to je to jako v takovým, v takovým stromu. No a samozřejmě teda, málem bych zapomněl, což je trošku zajímavý, ale samozřejmě člověk, který mě pak nasměroval i směrem ke gestaltu, že? když jsem si vybíral výcvik, tak úplně takovou jako s náhod, okolností, to se všecko trošku nasměrovalo vlastně k tomu a jsem za to zpětně strašně vděčný, protože jako ta moje prvotní představa byla taková jako, jako narcistická, výkonová, rychle nějaký výcvik, rychle ty papíry s razítkama a jako šoup a svoje a, a vydělávat dobrý. A to naštěstí se mi celý jako překopalo. Ale vůbec to nasměrování k tomu, že takovýhle výcvik je, takovýhle směr je, protože to, co já jsem si pamatoval ze školy s učebnice, byla prostě šílená fotka Pdl.se a že si povídal s prázdnou židlí. Jo? A přišlo mi to takový jako e, excentrický, což mě sice zaujalo, že to je, ale vlastně vůbec jsem si to neuměl představit a hlavně jsem vůbec asi neuměl docenit a vidět e, opravdu jako ten humanistický základ pod tím, ten tón. Mně to přišlo takový jako profesor Kratochvil tehdy v učebnici se s tím vyrovnal na jedné stránce v knize, jo, celým tím směrem. Takže jo, fakt ta moje představa byla taková jako velmi, velmi zevrubná a tak tohle byl taky takový dost klíčový moment. No, ono to je perfektní, že to říkáš, protože další otázka je vlastně taková úplně už k tomu gestaltu, že jak se vlastně dostal. Do, do gestaltu nebo jak ses odstl prostě v gestaltu. No je to, je to vlastně tak jak, tak, jak jsem říkal, když jsem nastupoval do fakultní nemocnice v Olomouci, tak samozřejmě jsem měl nějakou představu, že teda chci být ten a, a klinik, chci být ten psychoterapeut a že teda je zapotřebí nějaký výcvik. No. Mm. A přišlo mi docela si i pamatuju tehdy, Až jako zpětně, i když jsem se bavil třeba o těch věcech se svým trenérem nebo jedním z trenérů, supervizorů, tak jsem vlastně říkal, že hledám tak něco mezi jako KBT, který mi přijde takový jako hodně rychlý, hodně stručný, hodně nácvikový a nějak na povrchu. A mezi psychoanalýzou, která mi zase přijde, tak jak jsem tehdy jako měl tu představu, tak jsem si jako říkal, přece když budu mít nějaký a jen problém v partnerství, tak nemusím pět let ležet na gauči a volně uh, asociovat a probírat jako všecko. Tak nějaký střed. No a kolega vlastně tehdy uh, ve fakultě mi říkal, o institutu Dialog, o brněnským výcviku a vlastně říkal, že by to jako nebylo špatný. A já myslím, že dokonce si vybavu, že jsem možná těch jako přihlášek rozeslal víc, to nejsem jistý, nebo že jsem si tak jako říkal, že zkusím. A myslím, jeden ten výcvik potom nějak zanikl a tohle tak nějak se jako vyvrbilo i přesto, že jsme tam vlastně byli potom s kolegama z fakultky, s dvouma, tak jsem si říkal, nepojedu tam sám, někoho tam znám, bude to bude tak uvidíme. Takže přesto, no. Dobře. A další otázka je, jak tě ovlivnil gestalt jako člověka? No to je, to je asi docela zásadní otázka, protože já si myslím, a nechci, aby to znělo nějak jako přehraně, pateticky, ale, ale já si jako myslím, že mi docela zachránil život, nebo zachraňuje život. Jo. Nemyslím to úplně... Doslovně, ale v takových každodenních věcech rozhodování, v prožívání, myslím si i v tom, ať už hledání sebe, nebo vztahovým hledání, jo, myslím si, že uh, si myslím že jsem mu vlastně i vděčný za to, že zůstávám pořád jakoby ve svazku s dětma, s rodinou a jsme schopni překonávat spolu nějaké věci, protože... Uh, ten, tak jak jsme to teda naznačili, ta bohemská moje kreativní část, tu mám furt hodně rád a, a, je, a je skvělá, ale myslím si, že jako pro život měla takový jako odstíny ne úplně, úplně jako praktický nebo dobrý. Jo. A, a mám na mysli nějakou stabilitu životní, nějaké jako směřování. A takže jsem fakt jako v mnoha věcech... V mnoha věcech vlastně ten dominantní dojem zůstává vlastně stejný napříč tím časem a to je vděk. Mm -hmm. to, je, to je vděk za to, že uh, jsem schopen na některé věci nahlížet, jinak, v některých věcech fungovat, ať už v partnerských, v rodinech, ve výchově, uh, vztahu k dětem. Samozřejmě, že to není, dovedu si to představit ještě jako mnohem lepší, protože vždycky je jako o čem pochybovat, ale, ale v tom základním, ta, tahle ta vyhýbka si myslím, že byla poměrně zásadní. A dodnes si dovedu představit jako, takový, jako v paralelních světech ty svoje selfiečka a jako obrazy, jak bych, jak bych vypadal. A myslím, že ne vždycky je to jako dobrý pohled. Takže, takže, takže fakt jako zásadně. Já si já si tě trošku představuji jako takového toho bohéma teď, jo? jak jsi o tom mluvil, že v tom paralelním světě ten, ten Adam prostě někde s tím, s tím cigárem a s tou, s tou nějakou filozofií. Určitě a já jsem tam byl, protože já jsem vystudoval žurnalistiku ještě předtím, nějakou dobu jsem se živil jako novinář a opravdu to bylo jo, dlouhý vlasy, cigareta, diktafon, jo, pohled lenonky, nebo letňa, jo, pohled dodály a tak, takže je fajn, že to tam je ta část, ale, ale pravděpodobně mám dojem, že tak, jak to je, tak je to asi jako v pořádku. <laughs> jo. Jo. A co tě, co tě nejvíc baví na gestaltu? Myslím tím třeba z teorie, z praxe. Jako co, co tě nejvíc na tom přitahuje? No první věc, co mě napadla, se vlastně spojuje s tím, o čem tak mluvíme, co se tu jako prolíná, a to, to že je to jako tvůrčí. Jo, že, je to, že je to společný dobrodružství, do takových jako neprobádaných krajin, protože tak jakoby venku už ta planeta nějak zmapovaná je, jako v se už batohem toho asi moc neobjevíš nového. Mm. ale tady s těma lidma mám dojem, že to jsou vždycky, nebo vždycky to bych přeháněl, ale často to jsou takový jako dobrodružné výpravy k něčemu a to, že to je... Ne, že úplně jiný, ale je to, je to prostě odlišný, není to úplně stereotypní, neumím si opravdu představit, že bych třeba eh, sedmkrát eh, za den s někým nacvičoval třeba svalovou relaxaci, a že bych to vlastně furt opakoval, opakoval a nebyl by tam ten vstup nějaký. No a taky to, že u toho můžu nějakým způsobem používat jako by sebe, jako svoje prožívání, jo. To, že, to, že to nějak funguje společně, ať už diagnosticky, když to jsou věci, které znám na sobě, anebo terapeuticky v tom kontaktu, když mi to rezonuje na nějaké věci a vlastně zjišťu, že to má smysl i pro toho klienta, tak tady ta, tady ta vazba, ten vztah a to, že je to opravdu kreativní, není to úplně nějak jako předepsaný, jasně, že se tím asi zvyšuje prostor jakoby pro tápání nějaký, ale přesto... Mm -hmm. A z teorie, pokud se spal, tak tam i sedí. Jakoby ta filozofická linka toho přístupu, toho stávání se sám sebou, nestání sám sobě v cestě, uvolňování jeho kapacity, toho kopeček s tajemstvím života a prostě všechny, všechny tyhle, věci, tyhle věci mi sedí. No. A teď trošku taková výkonová otázka, a co se ti povedlo dokázat pomocí geštaltu, nebo když to, když to řeknu možná trochu jinak, co se ti povedlo udělat v rámci geštalterapie nebo pomocí geštalterapie? No a z jakého rámku, jako obecně, nebo s klientama? Nebo... Jak chceš. Jak chci. Myslím, že kromě toho, co už jsem říkal, co tak beru jakoby i nevýkonově, ale že jsem se já sobě se poved trošku jako jo, posunout a, a, teď, a jako samozřejmě rodina moje a tak, tak uh, líbí se mi ta cesta uh, je to, je to asi svým způsobem samozřejmě výkonový, to, že můžu být dnes trenér v dialogu a vlastně to předávat dál. A s postupujícím věkem mě to baví čím dál tím víc. Být nějak platný těm lidem a že předávat nějaké jako i svoje věci. Ale napadá mě i třeba to, co jsme udělali s kamarádem, s kolegou, vlastně program takových jako skupin pro lékaře. A navzdory těm tvrzením, že s doktorama se moc nedá pracovat, že jsou kritičtí a víc odporu, takže jsme našli ten klíč jak k ním a ty skupiny fungují roky a máme na ně jako velmi dobré reference, tak tohle mi připadá takový jako úspěch, že jsme šli do území, který spoustu z kolegů prohlašovalo za nemožný v podstatě. Jo? Že, tak, tak z toho mám velkou radost. No a pak mám, pak mám asi jako velkou radost jako, jako vlastně z privátní praxe, která funguje, která má dobré reference, respektive jo, lidi tam chodí rádi a to, co, to, co slyším od nich, tak, tak, je, tak je pozbudivý tak, takový vybudování si toho nějakého profesního zázemí, který má víc, víc nějakých vrstev a podob a že to nemusí být vlastně pak ta práce jenom o tom sedět furt v tom křesílku a dělat tu samou věc dokola, kde se vlastně přiznám, že samozřejmě ty vlny toho, toho vyhoření prostě přichází a, a nevždycky mi to dává smysl, nevždycky mi to přináší radost, nevždycky mám dojem, že tam dělám ten gestalt a vlastně vždycky mám dojem, že těm lidem k něčemu jsem. Jo. <laughs> Takže když se to naředí potom i s jinýma věcma, tak je, to, tak je to fajn. S těma, co jsem říkal. Uhum, jasně. A já teď přemýšlím nad tím, nebo já to udělám, jo? Já, se tě, já se tě rovnou zeptám, že využiju to, co jsi říkal, že, že vlastně kolikrát máš tu zkušenost na sobě, že nevíš, jestli tam seš platnej pro ty lidi, jestli bys tohle mohl nějak rozvíst, co, co tím myslíš, nebo jak to, jak to zažíváš. No, Zažívám to tak, že uh, si pamatuju ze svého vlastního výcviku, že jsem měl vlastně takový jako období spojený s idealizací a s představou, že ten gestalt je zázračný klíč na všechno a že uh, a to, že mi to někdy nejde, je vlastně moje vina, že to neumím uh -huh. tak jako vyčarovat z toho. Jo. A to, co jsem pak uh, začal zjišťovat, nebo je to můj dojem, jo, že ne, se všema lidma se dá projít takovým tím dobrodružstvím, který jsem popisoval, s těma fanfárama, s uvědoměním, s aha zážitkama, a že opravdu některé lidi mají tu kapacitu menší, někdy já možná nenacházím pořád ten správný klíč a že mám opravdu někdy ten dojem, že... Je to takový, že ten člověk, který přichází s tím, že jo, pan doktor mě poslal, ale já sám nic nechci, jo, že těch vlastně jakoby v tom reálném životě, v té reálné praxi. Je část té práce, která není vždy spojená s nějakým jako uspokojením, s jistotou, s pocitem, že se to posouvá nebo že to tomu člověku nějak dává. Určitě se objevují i lidi, kteří to třeba chtějí jenom tak odsedět nebo přinést to potvrzení, že teda šli třeba jo, jako za psychologem. No a plus potom to, co jsem říkal, ty vlny, to, co si myslím, a to, co pořád hledám, jak na to, jo? ale... Když děláme nebo dělám jednu věc, jednu práci delší roky, tak vlastně zjišťuji, že se nerá dělat jako by se stejnou radostí a stejným zápalem přichází prostě vlny, vlny vyhoření, únavy, nespokojenosti nějaké, jestli to je furt, jo, že občas, je opravdu, občas se opravdu přistihnu při tom, jako že si řeknu, je to ještě jako gestalt, nebo už tady někomu jako radím, nebo vytahuju. Králíka z klubouku, jo, takže vždycky tyhle, tyhle ty fáze, tyhle ty fáze jako přicházejí. Ja, ja. A jako cítíš se třeba součástí té gestalt community, protože ty jsi, ty jsi mluvil o tom, že, že jsi trenér a, a vlastně, že, že tím gestaltem tak nějak jako žiješ a v průběhu té, té kariéry, toho života, mm -hmm. tak cítíš se být součástí té gestalt komunity? Cítím se být součástí části gestalt komunity z toho důvodu, že je to jako zajímavý, je to s podívem, je to složitější. To, co mi došlo, že vlastně vybrat si jeden z institutů a i pokračovat jako v kariéře, znamená vlastně trošku něco jako oblic nějaký jako fotbalový dres, jo? Mm. Že, že to není homogenní skupina lidí. Já nevím, jak je to v jiných zemích, nevím, jak je to napříč, ale to, co vlastně bohužel vnímám a co taky se asi nějakým způsobem jako s kolegama, s kamarádama snažíme nějak jako zlepšit nebo setřit ty hrany, takovou nějakou jako rivalitu do určité míry a připadá mi taková jako zvláštní v tom, jak v tom malým rybníku jsou takové, jako nějaký body třecí plochy, který nejde úplně jako zahladit. A mm. to, co mi tam asi nejvíc jako vrtá hlavou, že jako jak je možný, že my psychoterapeuti, kteří i v podstatě jako vyučujeme ten dialog, jo. tak občas ho nejsme jako schopní spolu výjist. Mm -hmm. To je taková jako záhada. A, takže jako, cítím se součástí, ale, ale vnímám tam tyhle ty rozpory a, a i někdy opravdu vysloveně nějaké takové jako, rivalizující věci, který, mi, který mi jako moc nesedí. Jo. Ale chápu, že asi mají nějakou historii. Na druhou stranu je to takový, že zvlášť v tom našem rybníku mi to přijde jako vlastně nejvíc křiklavý. Jo. Mm -hmm. když, když se nedomluvíš na směně v továrně, tak to může být věc jiných názorů. Jo. Ale, ale u lidí, u kterých se vlastně očekává, že bychom měli být schopni se sejít a tak jako by to sdílet, probrat, říct si tak tam vlastně nevím, jak se to děje. Jo? Uh -huh. Uh -huh. Ja. A já zůstanu teď ještě chvíličku té komunity geštaltistické a, a zeptám se tě, jak vnímáš uh, svůj gender tady vlastně v té komunitě toho geštaltu. Jak se vnímáš jako muž? Jak se vnímám jako muž? Uh -huh. Jako chce se mi říče, úplně normálně, nebo jako, jako tak, ne, nevnímám svůj gender nijak odlišně, než, než v jiných situacích. No, to je asi, to je ta odpověď. Ne, nevnímám ho jinak. Dobře. A... Nevím, co jsi tím myslel, nebo kam to vlastně mělo směřovat? Víš co, to... To je taková spíš taková sociologická otázka, kterou, kterou tady v tom projektu mějíme. Protože samozřejmě ti lidé, kteří se účastní toho, toho interview, tak vnímají svůj gender různě. Jo, ve, světě, ve světě to je prostě hodně jako barevný. Jo, když to takhle řeknu, že, že vlastně se setkáváme s tím, že že lidé nevnímají ten svůj gender jenom jako muž nebo žena, ale vnímají to různě. Jo? Čili, čili ta otázka je spíš takhle položená. Jo? Že, že jak, jak se ty vnímáš jako muž mm -hmm. v komunitě, která se, která se točí kolem gestaltu nebo která se věnuje gestalterapii? No? Jo, ale... Chápu i vůli tomu, že vlastně přes 15 let pracuju s transexuální s a pohlavní identity a e, se všema těma gender teď jakoby teda odnožemá, ale, ale nepřipadám si v tom, že bych se nějak modifikoval, měněl, nějak jako v tomhle si připadám nějak konstantní. Mm -hmm. jo? Mm -hmm. Ať už je to právě u psaní, nebo v gestalt komunitě nebo někde. Mm -hmm. Jo, jako je to... Je to podle mě, srozumitelný. No, co, co jo, tak to říkáš. Jo, dobře, dobře, fajn. dobře, tak další otázka je, jaké byly, nebo jaký byl tvůj nejlepší moment v gestalterapii? Ve výcviku, v rámci supervize, nebo cokoliv. Jo? No, vybavuje se mi, když se zeptal, tak se mi vybavila taková práce právě na výcviku. Asi to, jako možná bych jich našel víc, nebo stoprocentně nebo bych jich našel víc. Ale taková práce na výcviku, kdy mi jako došlo, že, že to není jako o výkonu a mm -hmm. o úsilí. Jo, že najednou asi se povedl ten kontakt poprvé nějak, to, že to není o tom, jako vymýšlet ty techniky, nebo přemýšlet, co řeknu chytrýho, nebo jak, jak reagovat, ale takový, asi to, asi to ještě v tu chvíli nebyl jako nějaký játy zážitek, ale už právě takový ten hmatatelný rozdíl toho, že vlastně, že ten kontakt vitalizuje, že ta práce, když se daří, takže to není pak jako únavě, že jsem jako jako spocený, vyřízený, ale, ale že je to hrozně pozbuzující. Tak tohle se vlastně vybavu takovej, takový, že mi to fakt, že jsem si uh -huh. říkal, jako aha, tohle je, to je vlastně skvělý. Uh -huh. Uh -huh. A co byla možná tvoje největší výzva v rámci gestalt terapie? Moje největší výzva? No, jako vnímám asi velkou výzvu, ten, ten trenérský výcvik, že to byla hodně nápor na sebe, podporu, tam jako vstoupit a být několik let v takový meziprostoru, už ne frekventant, ale ještě ne a trenér. Tak, jo, no a teď kam patřit vlastně, s tím se tam jako spojit, bylo to takový jako, jako osamocený, jo, tak tohle si myslím, že byla, že byla veliká výzva. Uh, asi, asi to. Uh -huh. Jo. A teď, teď, otázka, co si myslíš o budoucnosti terapie? Co myslíš, že kam, kam, jako gestalt se možná posune nebo kam spíje? No, já jsem tak jak, tak jak jsem říkal, že, že jsem jako sníle optimista. Tak já nebo možná rád bych to tak viděl, ale, ale já si si to z části fakt myslím, že si myslím, že ten, ten způsob vůbec toho, jak je to nastavený, tak moje zkušenost je, že, že lidem sedí, jo? že to není vlastně jenom o nás, jako by psychoterapeutech, ale když dostávám zpětný vazby od lidí, kteří mají zkušenost z jiných psychoterapii, z jiných přístupů, tak vlastně ty nejdůležitější vzkaz je, že mají dojem, že jim někdo opravdu naslouchá, že se s nimi má v kontaktu a neříká jim, co mají dělat, ale nějak je provází a vlastně si na to přichází sami. A referuju o takovém jako překvapení, že i takhle ta psychoterapie může vypadat. Jo, takže to, co si myslím, já nevím, jak je to v jiných zemích, Říká se, že v některých není tak, tak populární jako třeba v České republice, protože tady jsou tři uh, instituty nebo čtyři dneska už vlastně. Uh, Geštal to je spoustu, je to takový jako velký směr tady. To, co jsem slyšel, je, že třeba v některých zemích to takhle není, ale nemám žádný data k dispozici. Ale myslím si, že je to určitě směr, který je platný, který má budoucnost, ale to, co by asi potřebovali, samozřejmě, tak, jak je ten trend dnešní, tak prostě víc výzkumu zaměřených na hmm. efektivitu, eh, nevím, jestli říct přímo eh, evidence-based, ale možná se tomu nevyhneme. Jo? A eh, víc směřování opravdu k tomu, dokázat, eh, že to je platná psychoterapie. To, co si ještě dovedu představit, kromě výzkumu, je i možná trošku důraz v některých věcech. Eh, na takovou jako, uh, krátkodobější verzi. Jo? Že to nemusí být vždycky jakoby roky bádání, ale tak, jak je třeba kniha Brief terapie, jo Takový různý modifikace víc, ucí, že jsme opravdu schopni pracovat jak krátkodobě, tak dlouhodobě. A v tomhle, v tomhle vidím ten profit, uh, profit veliký. A myslím si, že i tím směrem by trošku měli jako směřovat uh, ať už výzkumy, tak třeba ale i, i příspěvky. Jo? To, co mám trošku dojem jako z konferencí třeba, nebo z těch příspěvků, že je to furt takový jako vaření téhož. Jo? Že prostě mm. znovu a znovu hledáme metafory pro kontakt. Ale já myslím, že jich je vlastně dost, že to už stačilo, jo? že pojďme, pojďme dál, pojďme prostě, jo, tak jak šli, tak, jak šli od prse, tak jak šli Simkin, tak jak šlo pak s Bohem Jime Simkine, jo, jít dál a dál, jo, nějakým způsobem se, nějakým způsobem se jo, posunout prostě v tom. A pokoušet tu hranici, kde je, jo, pokoušet ty věci, ne se spokojit s tím, jak to je a že to funguje, co já si myslím, že funguje ale i připustit si limity, že tam nějaké jsou, že samozřejmě to není všemocný, že je možné si pro inspiraci občas vypučit něco vodinut, ale zakomponovat to do toho a tímhle tím směrem, než se furt vracet jako k tomu stejnému a vlastně provařovat ten stejný čaj furt dokola, on už pak nemá takovou sílu. <laughs> jasně, jasně, jo, jo, souhlasím. Dobrý, jsme na konci. Mm -hmm. To uteklo, se přiznám, že, že to vlastně jako uteklo. Asi se sptal dobře. <laughs> ale ale hmm. mám ještě, ještě poslední dotaz na tebe. Poslední otázku. Hmm. A takovou jako kreativní teď. Jestli je něco, co bys chtěl ještě na závěr říct? Cokoliv. Za sebe? Za sebe, jo. No asi bych chtěl, asi bych chtěl znovu... Znovu vyjádřit ten vděk, jo? říct, že jsem rád za ty lidi, s kterými jsem se setkal, který mi gestal, přinesl a i za to, že díky tady tomu vlastně si můžu nechávat i svoje části, který mám rád, ale který můžu nějak i kontrolovat a že prostě, že jsem tam, tam kde jsem, protože mi to připadá jako fajn místo že takovou nějakou Teď mám úplně takovou jako rozněžnělou, což vám na koncích výcviku tendenci jako lidi objímat a říkat, že je mám rád. <laughs> tak, Takovýhle nějaký jako vzkaz a pocit u sebe teďka, teďka vnímám. Jo, bez, va, bez va. A Já ti chci říct, že díky za, za to, že, že jsi našel čas a že, jsi, že jsi reagoval na ty dotazy a děkuju teda moc a těším se snad že, že se uvidíme ne takhle přes, přes Zoom a což, což je super taky, že se můžeme můžem vidět jo. a že se, že se uvidíme jako zase face to face jo. Jo. Jo. já moc děkuji za pozvání jo, že vůbec můžu být součást toho, toho projektu, který mi připadá jako strašně fajn nápad a vlastně jsem uh, tak jako překvapený, jak to, že to jako bylo takový dohloubky, jo? Já jsem se nějak nepřipravoval, ale byl to taky jako velmi příjemný, splavnej hovor a snažil jsem se nic nebrzdit, možná tím, jak tě mám taky spojený s Gestaltem, tak jsem hmm. se tak jako odevzdal z úmu. <laughs> takže, <laughs> takže děkuju taky. Díky bylo moc. To, to Díky Adame a... Měj se hezky. Čau. Taky děkuju. Ahoj.